بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تجته فلاندريمت لذريمت ادوريمت تون اتكون الله عز وجل نسابقه ذبكيمت تي qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Lazer dhe motra, mirë se po takohemi përsëri në takimin ton të radhës me Këshillia Javore. Ashtu si tashmë e keni të njohur, ne propozojm disa prej temave dhe ju ato i votoni. Dhe tema më e votuar bëhet tema që ne pastaj e shndrojm në Këshillia Javore nga tema që kemi propozuar, tema më e votuar ka qenë ndikimi i veprave të mira. Dhe me të vërtetë në çdo rast që po propozojmë tema, vërendi pjekuri e pjesëmarrjes në façën ton për përzgjedhje të temave. Don dua t'ju falënderoj për këtë. Me të vërtetë përzgjedhen tema që kanë të bëjnë me probleme individuale, që kanë të bëjnë me shqetësime të përditshme të një muslimani dhe muslimane dhe pjekuria jon pët i detektuar problemet tona dhe interesimi jon për të marrë me to është një është një pjekuri që duhet falëndruar, një matur i që duhet të investuar edhe më tej në për sosmrin e shpirtit ton, pasrimit të zemrës ton. Indikimi i veprave të mira. Dytara Islam kur flasim për besimin, thon se besimi është Besimi në Allahun Azza wa Jael është besim me zemër, i shkriptuar me gjuhë dhe i vërtetuar pastaj me gjymtyr. Besimtari dhe besimtaria në jetën e përditshme duhet në vazhdimsi të bëjnë disa kontrole të domosdoshme për të ditur se si qëndron puna e tyre në me thenet tyna. Si qëndron puna e tyre me raport detyre me Allahun Azza wa Jael. Nga këto kontrole të domosdoshme dy janë më kryesorët. E para, një duhet në vazhdimësi të kontrollojmë gjendjen, nivelin e besimi tonë në zemrën tonë. A thua valë, si të bëjmë këtë rullë? Këtë kontrolë mund të bëjmë duke shikuar reflektimin e këti besimin në zemrën tonë në gjymëtyret tonë të jashtëme. Në djetarë tonë e kam përmendur se njeri u i cili i kryrë obligimin me gjymëtyret e ti të jashtëme Largohet nga të ndaluarat. Kjo është shenja e besimit. Dhe sa më tepër njëri është i gatshëm ti nënshtrohet Allahut Azh-Zhall me gjymtyr të jashme, aq më tepër kjo aludohet në nivelin e lartë të besimit të ting në zemrën, në zemrën të. Prandaj veprat janë të ndëlidura me zemrën. Zemra është baza, por edhe reflektimi i veprave të domosdoshëm për të vërtetuar atë që ka në zemrë. Të gjithë mundi duhet këtu ta kontrollojnë besimin tonë. Si po reflekton jashtë apo i krym obligimet Sa është gadjhmëria një partikull obligimet apo largohemi nga të ndaluarat? Sa është gadjhmëria jon për të praktikuar të ndaluar edhe në qoftë se nganjëse është e vështirë? Dhe konform kësaj e masim pastaj edhe gjendjen ton të besimit në zemrat tona. Kjo është kontrolli i parë. Fatkesisht, ë ka nga musliman, tash vetë kët kontroll e bëjnë e vëzhgojnë kët proces në vazdimsi. Mir, po jona të dytë qëllë është kontrol i dyqë që duhet të bëjmë? Kontrol i dyqë është pastaj, kur, to, kur nga zemre jonë, apo, besimi ndikanë në gjimtyre tona, dhe këto gjimtyre pastaj nështrohen, për ullen, konform ordrave dhe direktive të zemrës. Kjo është një, pastaj, kur të gjimtyre bëjnë vepra, atër këto vepra, nuk duhet të shkujnë të shpëndohen, portashm dalin, motivohen nga zemra dhe kthehen përsëri në zemër. Dhe kjo është kontrolli 2 që duhet ta bëjmë nga veprat e jashtme që po i bëjmë. Sa po kthehen frytet, rezultatet e këtyre veprave në zemrën tonë. Çfar ndikimi po kanë këto vepra në zemrën tonë? Ne konform kësaj mund pastaj edhe ta masim dhe në një mas saktuar se apo pranon këtë veprat e kallahu gjellewala, a mund të shpresojmë në shpërblimin e tyrë njës të kallahu a të gjellë, e kështu më radhë. Andaj, në kontrolën e parë verifikojmë gjendin e besimit. Pastaj, me kontrolën e dytë, vërtetojmë nga pranimi këtë në veprave sa mund të logarisim në shpërblimin që mund të marim nesër të kallahu gjallahu ala pashka këtë të të të vepërve. Dhe tatë, ndikimi i vepërve tonë është në gusht i ndërlidhur me pranimin e tyne të të të kallahu azo gjall dhe me meritin për shpërblim. Allahu i madnuar në shumë vendën e Kur'an, shumë vepra të rëndësishme, obligime madhore, i ka lidhur drejt për drejt Allahu gjallahu ala me fërytet e të të të të obligimin e këtyne veprave, por i ka lidhur një gjosh edhe më ndikimin e këtyne veprave në jetën tonë të përditshme. Si shembull kënga për këtë, Allahu xhalla xelalu u thot: Inna as-salata tanha anil fahsha wal munkar. Namazi, duke qenë obligim në madhore, Allahu thot: Me të vërtetë namazi ndikon që falsi namozë a i që e kryen këtë oblikim, të braktis a moralitetin, punët e ndyta dhe punët e këqia dhe të ndaluara. Shëka, largimin nga punët e ndyta, braktisin e punëve të ndaluara, e ka ndërlidhur Allahu i manuar në ngosht me falin e namazit. Që nëmë kuptan, se në qofë se ne e krym këtë oblikim, por me gjithat, mbetemi në veprat e këqija nuk largohemi nga ato, nuk ndikon ky namas për tu pastruar nga këto veprat e këqija, atëh cendëyn nuk është për tu lavdruar. Duhet të mrëzitemi se ka mundësi, obligimin po e kryjm. Mir po, për, nuk po pranohet tek Allahu xhallahu ala, pranim që na garanton shpërblimin. Pranim që na garanton shpërblimin. Obligimi tjetër që Allahu xhallahu ala e ka lidhur në gjost me Fër yëtin e ti, cëllë është ajë? Aqërimi. Allahu ima nërë, thëtë, Ja e yuhe lëdhine amanu, kutiba alejkumu së jamu, kema kutiba ale lëdhine min qablikum, leallekum tëtëkun. O ju që këni besuar, o është bërjuve obligim aqërimi, mu ështëtu, si kur që ishte obligim edhe për ata që isim para jush, pësët aqërim? Leallekum tëtëkun. Qënë këtë mënyrë, të arrini dhevëtshmërin, të bëheni më të dhevëtshmë. Të të tëtë, përmes agjërimit, posinot fisnikrimi i shpirtit, të mbushet zemra me dhevëtshmëri. Qëka është dhevëtshmëria? Djetarët kanë thënë, kryri obligimeve, të larguarit nga të ndaluarat, dhe pjesa përfundimtore e dhevëtshmërit është, durimi në sprova. Do të të tëtë, agjërimi, ndikon që të forcohemi të jemi më të fuqeshëm në kryën obligimeve, më të vendosur në largimin nga të ndaluarat dhe gjithashtu më stabil gjithasë sprovëve. Kjo është ndikimi këtë në veprave, por të kryët vepra në një rutine dhe të privoemi nga ndikimi i tyre, kjo është pa dushim një rëzik i malë, që rëzikan edhe shpërlimin, por rëzikan edhe që të lodhemi dhe të braktisim edhe vetë veprën. Njerëj që e shienë në mbëlsirën e vepërve të mira. Ajë që këna që duke e adhruar Allahun Azogjel, nuk mund t'i braktis kur, për ja ndodhë në jetën e përdishme të ndëgjumë se dikush që është falë, tashme është zbehur nuk falët më. Dikush për shambull që e falën nga një gjyma për enda nuk për mundet të fillen me 5 vakët e kështu më rrëdhë. Ko është problemi? Ua themë problemi egzistën se nuk është shijuar në mbëlsira e këty në adhurimeve. Do të tëtë nuk kandikuar të adhurime që të na stimulojnë dhe motivojnë edhe më te për për të shtuar të obligime. Por, imi mjaftuar me ato, apo Allah unarrujnë nështë edhe imi së brapsur. Një shambull konkret. Në që vëzët i del në treg, dhe dan të blesh për shambull ndë një mbëlsir, apo që ka do qovë të të nga ushqimet. Dhe para vete ke disa oferta, nuk dinë cilasht me e mirë, cilasht me e sheshme. Qfarë bëndë ti? Shqitë si të të përvojë e një, mërë një përvojë. Ti e mërë e përvojë një cupë shumë të vogëlë dhe shumë pëlqenë. Thush, më japë 2 kilogramë. Më njëherë, shika për një kafshatë, për një cupë, blin 200 300 copë së shtjera. Pse? Nga se e ke shijuar ëmbëlsinë e njërese si është e vogël dhe kjo ëmbëlsi e të ka shtyrë që ta shtosh pastaj në masë më madhe kërkesën për atë produkt. E njëjta është edhe madhurimet. Nëse njeriu merr një namaz e përjeton kënaqësinë e namazit, do të kërkon pastaj edhe pastë të tjera ti fal, nga se e ka provuar kët produkt se sa i ëmbël, sa i shisëmës. A ne këto dëshëm të ndikimit e veprave, që këto vepra filëmysht të na e mundsojnë shijimin e ëmbëlsisë së tyre. Këto vepra kanë ëmbëlsirë. Kanë namazi kanë ëmbëlsirë. Për mendi Allahu Jellaluhu ka shihe, ka një ëmbëlsirë. Nëse nuk shijohet atëra duhet të investojmë edhe më tepër që këto vepra të ndikojnë në zemrën tonë. Nga ndikimi i kërkuar gjithashtu në këtë rraf është që veprat që ne i kryem nga obligimet tona, ose nga largimi nga të ndaluar është, që këto vepra të na e përmirsojnë sirlen ton, të na e përmirsojnë gjuhën ton, të na e përmirsojnë moralin ton. Nëse Muhammedi sallallahu a.s. e ka lidur në gosht ndikimin e veprave të mira me sillin e njëriut me njerës të tjërë. Erën të kë Muhammedi sallallahu a.s. dhe i thanë, oj dërguar i Allahut, Një grua falet natën, a gjëran ditën, përpiche që ti kënë obligimet, mirë për ka një problem, fqinit e saj nuk janë rëhat pëj saj, nuk, nuk friksoen pëj saj, nga shiri e saj. Thë Muhammedi sallallahu a lefës më tha, hi e finnar, a ja, që se vazhdan këtë mënyr, do tjetë banur e gjëhnimet, Allah në ruajtë. Nga se, e veprat kënë betën, veprat e mira që i ka kry, i ka hargjuar duku bërë të tjere patrejsi. Si, si kërë që thëtë Muhammedi sallallahu a.sallem, e të dërru në menil muflis, e dini kërë që është i falimentuar ditë në gjukimit? Atarë ashabët thënë, Allahu dhe i dërguar i ti dinë mësë mire. Muhammedi sallallahu a.sallem, është në riu që vje me vje për të shumë ta, a vje për e ka kryja, i ka falë namaz. I po qëfarë ka ndodhë? ka ndodhë që këto vej për Allah në ruajt, nuk kanë ndikuar që të ruaj në gjuhën, tja përmëjsojnë siljen, kujdes në njerëzve, moralin. Kështu që, thëtë Mohamedi sallësallëm, shetë me hadha, e ka fyrë këtë, u e ka dhe male hadha, dhe e ja ka marë tjetët pasurin, ka këshpërdurë, ka mashtruar, ka gënyër. Qëfar ka ndodhë, ditë në gjykimit, duhet të shpaguan për të mëkate që i ka dhe si shpaguan, si u akompenzon të dëmtuarve, dëmin që u akashkaktuar, u akompenzon lezër dhe motra, me veprat e ti të mira. Andaj, namazin i jap këti, e agjerimin këti, e sëdakon këti, dirësa so falimenton. Nuk mbetit e kaj azëgjë, dhe meriton të shko në gjëllam. Pse, nga se nuk kanë dikuar veprat e mira, që tja përmirsojnë sildin. Dhe, Silleti që i ke çë ka bër çë ato vepra që i ka bër t'ranohen Allah na ruaj. Prandaj ajo që kërkohet tek ndikimi i veprave gjithashtu është të ndikojë në silleton. Në raport me njerëz nuk mundet është e pa e, e, e pa pranueshme është që njeriu që falet me rreth me mashtru. Të, jeti pa moral shëm, të shpif me gjun e ti pa moralshëm, të shpith me gjunën e tij, të ofendon të tjerët që ti pa kujdesim dhe i prindve. Nuk përmendu të kjo. Dhe ajë që këtë e bënë, mësë në ditë i sigur pëse e falë namazin. Gasa i namaz, do të shërben nese për tua kompenzuar të dëmtuarve dëmin që këtë personet ua ka shkaktuar. Dhe e treta që duhet të themë kërflasim për ndikimin e vepërve të mira. Do të e para thashë që këtë vepra të në stimulojnë edhe më te i për për të bërë vepra të mira, nga sa e kemi shjuar ëmbëlsirën e tyra. Dhe ndikimi i veprave është shtimi i veprave. Nga ndikimi i veprave është përmirësimi i moralit dhe i sjelljes. Dhe e treta, nga ndikimi i veprave është që të na bëjnë të fuqishëm, që të na bëjnë stabil përballë stuhive të kësaj bote. Veprat e mira shërbejnë si shtylla që në kohrat e fortunave të ndryshme, në kohrat e provave të ndryshme, besimtar dhe besimtarja kanë ku të kapën, kanë për çka të në gjitën, dhe sa më e rënjohës rësht vepra, sa më e fuqishme është, aqë më vërshtirë dhe këtë fortuna që të aleviz besimtarin. Nuk mund të mbetësh i qëndrueshme, apo e qëndrueshme, i durueshme, stabil, në këto koharat të fitneve, të sprovave, të fortunave dhe edhneve të ndryshme, përvesën qoftë se bën veprat mira. Dhe nuk duhet mjaftuar vetëm me veprat mira, por nëse këto vepra të mira nuk ndikojnë në ushqimin e zemrës së ndë më sabur. Dhe ky është ndikimi i veprave tona dhe kë ndikimni e kërkojnë. Cdoqoftë, kjo kë është vetëm një këshill, nuk është ligjërat, edhe pse meriton të jetë ligjërat dhe seri ligjëratash për ndikimin e veprave të mira. Po dëshirova ç'ta bëj një përkujtim lidhur me këtë çështje që me vërtet gjithmonë ta kontrollojmë atë që duhet kontrolluar. Ta kontrollojmë daljen e besimit jasht, a është duke reflektuar drejt, apo elevizjum të yrit, dhe pas taj pas kësa elevizja, pas e që jemi qetsuar se për funksionan mirë dalja të funksionojnë, të kontrollojnë pasaj se a për funksionë mirë pasaj edhe këthimi këtë në vepërave, dhe apo është ndikimi i duhur në jetën ton të përdeshme. Zë qoftë e rësë Allah në manuar që në mundësën që timi nga ta që bëjnë vepërat mira. Nëse veprat e mira ndikojnë në jetën e ty të përdeshme, ndikim pozitiv, mua ashtu siçojë ka kërkuar Allahu xhalle wala praneve, që me këto vepra të lidhem me Allahun edhe më tepër, por dhe me këto vepra dhe përmes tyre të duhemi edhe më tepër, të lidhimi edhe më tepër, të kujdesemi për njerëzit edhe më tepër, të jemi më afër më pran njëri tjetrit edhe më tepër, ngasë ky është një nga ndikimet themelore të veprave të mira. Deri në takimin e radhës. Allahu ju ruaj. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.